220. Vestirea cea bună. Împărăția lui Dumnezeu e aproape. Rudolf Bultman vorbea despre insuportabila platitudine a biografiilor lui Isus. Într-adevăr, mărturile sunt puțin numeroase și puțin sigure. Cele mai vechi dintre ele, epistolele lui Pavel, neglișează cu totul aproape viața istorică a lui Isus. Evangeliile, sinoptice redactate între anii 70 și 90 răunesc tradiții transmise oral de către primele comunități creștine. Dar aceste tradiții se referă atât la Isus, cât și la Hristos înviat. Aceasta nu infirmă necesarmente valoarea lor documentară, căci elementul esențial al creștinismului, ca de altfel al oricărei religii care se revendică de la un întemeitor, este tocmai memoria. Amintirea lui Isus constituie modelul exemplar al oricărui creștin. Însă tradiția transmisă de primii martori nu era doar istorică, ci și exemplară. Ea păstra structurile semnificative ale evenimentelor și propovăduirii și nu amintirea exactă a activității lui Isus. Fenomenul este bine cunoscut și nu doar în istoria religiilor. Pe de altă parte, trebuie ținut seama de faptul că primii creștini, evrei din Ierusalim, constituiau o sectă apocaliptică înăuntru iudaismului palestinian. Ei erau într-o așteptare iminentă a celui de-a doua venir al lui Hristos, parusia. Pe ei îi preocupa sfârșitul istoriei și nu istoriografia așteptării eshatologice. În plus, după cum era de așteptat în jurul învățătorului în viață, a cristalizat destul de devreme o întreagă mitologie care ne amintește de aceea a zeilor mântuitori și a omului inspirat de divinitate, Theios antropos această mitologie, pe care o vom evoca mai departe, este deosebit de importantă. Ea ne ajută să înțelegem dimensiunea religioasă specifică creștinismului, precum și istoria lui ulterioară, că miturile care l-au proiectat pe Isus din Nazaret într-un univers de arhetipuri și de figuri transcendentale, sunt tot atât de adevărate ca și gesturile și cuvintele sale. Aceste mituri confirmă într-adevăr puterea și creativitatea mesajului său original. Grație de altfel acestei mitologii și simbolici universale, limbajul religios al creștinismului a devenit ecumenic și accesibil și dincolo de focarul său de origine. Se admite îndeopște că evangeliile sinoptice ne-au transmis esențialul mesajului, în primul rând proclamarea împărăției lui Dumnezeu. După cum am arătat, Isus și-a început misiunea în Galileea, predicând Vestea cea bună care vine de la Dumnezeu. Citez. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu e aproape. Încheie citatul. Marcu 1.2.15. Eschatonul este iminent. Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-un putere. Marcu 9.2.1. Citez. Că despre ziua aceea și despre ceasul acela, nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl, închei citatul. Marcu 13, Totuși, alte cuvinte ale lui Iisus lasă să se înțeleagă că împărăția a și venit. După alungarea unui demon, el spune, citez, Dacă însă eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot afară pe demon, atunci a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu, închei citatul. Luca, 18.2.20 Altădată, Isus afirmă că din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția lui Dumnezeu suferă stignicie și oamenii silei pun mâna pe ea. Sensul pare a fi. Împărăția este împiedicată de către cei violenți, dar ea este de pe acum prezentă. Vre deosebire de sindromul apocaliptic ilustrat din Belșuc în literatura epocii, Împărăția sosește fără trămure, ba chiar fără semne exterioare. Citez. Împărăția lui Dumnezeu nu vine pe văzute, nici nu se va spune iată o acolo sau iată o aici, căci să știți, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Închei citatul Luca 17,2.20-21 în parabolele sale, Împărăția lui Dumnezeu este comparată cu dezvoltarea seminței care crește singură, cu grăuntele de muștar, cu drojdia care să face să crească aluatul. Este posibil ca aceste două proclamări divergente ale împărăției într-un viitor foarte apropiat, în prezent, să corespundă a unor faze diferite prin poropovăduirea lui Isus. Se poate concepe de asemenea că ele exprimă două traduceri diferite ale aceluiași mesaj. 1. Iminența împărăției anunțată de profet și apocalipse, altfel spus sfârșitul lumii istorice, și 2. Anticiparea împărăției prin aceea care, grație mișlocirii lui Isus, trăiesc de pe acum în prezentul atemporal al credinței. Mai ales această a doua întălmăcire posibilă a mesajului evidențiază demnitatea mesianică a lui Isus. Este în afara oricărei îndoieli că discipolii săi l-au recunoscut drept Mesia, după cum o dovedește numirea de Crist, echivalentul grecesc al celui uns, adică Mesia. Isus nu folosește niciodată acest termen cu privire la el însuși, îl acceptă totuși când este rostit de alții. Probabil că Isus a evitat denumirea de Mesia pentru a evidenția deosebirea dintre vestea cea bună pe care o predica el și formele naționaliste ale mesianismului evreu. Împărăția lui Dumnezeu nu era teocrația pe care voiau zeloții să o instaureze cu ajutorul armelor. Isus se autodefina mai ales prin expresia fiul omului. Acest termen, care nu era la început decât un sinonim pentru omul, a sfârșit prin a însemna implicit în predicația lui Isus și explicit în teologia creștină, fiul lui Dumnezeu. Dar în măsura în care se poate reconstitui cel mai puțin în liniile principale personajul Isus, el poate fi comparat mai ales cu figura slujitorului pătimitor. Citez. Nimic nu ne îndreptățește să respingem ca autentice versetele în care se vorbește despre încercările grele care îl așteaptă. Întreaga sa misiune devine inexplicabilă dacă se refuză să se admită că el a întrezărit și acceptat eventualitatea suferințelor umilirii și fără doar și poate a morții înseși. Urcându-se la Ierusalim, el și-a asumat de sigur, poate fără să îndepărteze definitiv, posibilitatea unei intervenții victorioase a lui Dumnezeu, riscurile de său. Închei citatul. Citez. Să nu socotiți, declară Isus că am venit să strig legea sau profeții. N-am venit să strig, ci să împlinesc. Închei citatul. Matei 5.2.17. Ca și profeții, el exaltă curățenia inimii împotriva formalismului ritual. El revine neobosit asupra iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele. În predica de pe munte, Iisus evocă fericirile care îi așteaptă pe cei milostivi și pe cei curați cu inima, pe cei blânzi și pe făcătorii de pace, pe cei ce plâng și pe cei prigoniți pentru dreptate. Este textul evanghelic cel mai cunoscut în afara lumii creștine. Și totuși pentru Isus, Israel rămâne poporul ales al lui Dumnezeu. El pentru oile pierdute ale casei lui Israel a fost trimis și în mod cu totul excepțional și întoarce fața către păgâni. Le poruncește discipolilor săi să îi evite, dar la întemeierea împărăției el pare să fie acceptat toate neamurile. În continuarea a profețiilor și a lui Ioan Botezătorul, propovăduirea lui Isus urmăra transformarea radicală a poporului evreu, altfel spus, emergența unui nou Israel a unui nou popor al lui Dumnezeu. Tatăl nostru rezumă admirabil metoda de a ajunge la acesta. Expresie a evlaviei ebraice, rugăciunea nu folosește persoana întâi singular, ci doar pluralul. Tatăl nostru, pâina noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Iartă-ne nouă păcatele noastre, izbăvește-ne de cel rău. Conținutul derivă din rugăciunea Kadiș, a vechii sinagogi. Kadiș se scrie K-A-D-I-S-K-H. -D El reflectă nostalgia de a retrăi o experiență religioasă primitivă, epifania lui Iahve ca tată. Însă textul propus de Isus este mai concis și mai emoționant. Nota 8. Exegeții insistă de asemenea asupra deosebirii dintre formula celui mai vechi text al rugăciunii Cadiș, Dumnezeu să-și ridice împărăția sa în timpul vieții și a zilelor tale și cea lui Isus. Vie împărăția ta. Închei nota. Dar orice rugăciune trebuie să fie pătrunse de credința adevărată, adică aceea mărturisită de Avram. Citez, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință, închei citatul. Marcu 10, De asemenea, totul este cu putință pentru cel credincios. Prin misterioasa virtute a credinței avramice, modul de a fi al omului de căzut este schimbat din rădăcină. Citez. Toate cele ce veți cere rugându-vă, credeți că le veți primi și vi se vor da. Închei citatul. Marcu 11.24. Cu alte cuvinte, noul Israel se naște prin puterea tainică a credinței avramice și acesta explică de altfel și succesul misiunii creștine, propovăduind credința în Isus Hristos înviat. Când a celebrat cea de taină cu discipolii, Isus, citesc, a luat pâine și binecuvântând, a frânt și le-a dat lor și a zis, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul, mulțumind, l a dat și a băut din el toți și l a zis, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă. Închei citatul. Un exeget contemporan nu și voie să scrie. Citez, nu există alte cuvinte ale lui Isus mai hotărâte atestate decât acestea. Închei citatul. Numai Luca ne prezintă adausul făcut de Isus. Citez, să faceți aceasta într-o povenirea mea. Închei citatul. Luca 192.18. Deși Pavel confirmă autenticitatea acestei tradiții, nu există niciun mijloc de a demonstra că aceste cuvinte au fost rostite de Isus. Ritul continuă liturgia domestică evrească, anume binecuvântarea pâinii și a vinului. Isus o săvârșea adeseori când era de față vameșii și păcătoșii, masa simboliza, după cât se pare împărăția. Pentru primii creștini, frângerea pâinii, faptele Apostolilor 2.42, constituia actul cultural cel mai important. Pe de o parte era reactualizarea prezenței lui Hristos și, prin urmare, a împărăției sale. Pe de altă parte, ritul anticipa o spălțul mesianic de la sfârșitul vremii. Dar cuvintele lui Isus dezvăluie un sens mai profund, necesitatea sacrificiului său voluntar pentru asigurarea noi alianțe, întemeierea noului Israel. Nota nouă. Comunitatea de la Cumran se considera și ea beneficiara unei noi alianțe. Închei nota. Aceasta implică convingerea că o nouă viață religioasă nu se naște decât traversând moartea sacrificială. Concepția, se știe, este arhaică și universal răspândită. Este greu de precizat dacă această comuniune ritualică cu trupul său și cu sângele său, Isus o considera o identificare mistică cu persoana sa. Este ceea ce afirmă Pavel și cu toată originalitatea gândirii și limbajului său teologic, e posibil ca el să fi prelungit o tradiție ierusalemită, autentică. Nota 10 Pavel elaborează această idee aprofundând-o. El identifică comunitatea creștină, noul Israel, cu trupul lui Hristos. Fiecare creștin fiind întru Hristos, după cum și Hristos e întru el. Închei nota. În orice caz, masa luată în comun de primii creștini imita ultimul act al lui Isus. Era în același timp o amintire a cinei și repetarea rituală a sacrificiului voluntar al răscumpărătorului. Morfologic, Euharistia aduce aminte de agapele cultuale practicate în antichitatea mediteraneană, în special în religiile de mistere. Celul lor era consacrarea și prin urmare mântuirea participanților prin comuniunea cu o divinitate de structură misteriosofică. Convergența cu ritul creștin este semnificativă. Ea ilustrează speranța destul de comună în epocă a unei identificări mistice cu divinitatea. Anumiți autori au încercat să explice euharistia prin înrăuririle religiilor orientale ale mântuirii, dar ipoteza este lipsită de temei. În măsura în care ea viza o imitație o cristii, agapa primitivă constituia virtualmente o taină. Să o spunem de pe acum că acest rit central, cel mai important împreună cu botezul din cultul creștin, a inspirat în decursul secolelor teologii multiple și divergente. În zilele noastre însă interpretarea Euharistiei separă catolicismul roman de bisericile reformate.